La plataforma de suport a Òscar Sánchez està organitzant una botifarrada pel proper dissabte a la plaça de les Mallorquines per donar recolzament al veí de Mungat empresonat a Itàlia. Ho fan després que el Tribunal italià li hagi tornat a negar la llibertat condicional, tot i el gran nombre de proves que excloparien al mongatí del delicte que se li imputa. Ja fa 14 mesos que Òscar Sánchez està pres a Itàlia per un delicte de narcotràfic comés per un altre individu que va utilitzar el seu DNI. Des del seu empresonament, els veïns de Mungat estan lluitant pel seu alliberament especialment després que la policia espanyola aconseguís aportar noves proves que acrediten la seva innocència. Però el Tribunal de la Llibertat no ha revocat l'ordre de presó de la jutge que el va condemnar i ara les esperances dels rentacotxes de Montgat se centren en el judici d'apel·lació. Així ho ha explicat el portaveu de la plataforma de recolzament, Jordi Fontaner. Estem esperant que ens donin data pel judici d'apel·lació, és el que esperem ja fa molts mesos. Però, bueno, hem de seguir tot el tràmit burocràtic i ara que ens doquim data per celebrar el judici i apel·lació i tot pinta, clar, és que a l'Òscar és innocent que el deixin anar. Aleshores, no li donen la llibertat condicional, això en principi també pot dir que el judici està prop. De moment, la llibertat d'Òscar Sánchez depèn de l'apel·lació a la sentència per la qual el maig passat se'l condemnava a 14 anys de presó. Però aquesta apel·lació no se celebrarà abans del novembre i, per tant, el veí de Montgat s'haurà de quedar a la presó encara dos mesos més. És per això que la plataforma, després d'haver-se manifestat multitud de vegades i fins i tot haver viatjat fins a Madrid, ara han convocat una botifarrada pel proper dissabte 24 de setembre per recollir diners i mostrar un cop més el seu recolzament. Nosaltres fem el que toca, o sigui, dir-li a tothom que l'Oscar és innocent i que s'estaniqui unat. Tenim la sort que el Ministeri de Justícia està treballant amb nosaltres molt i és l'única eina que tenim, Ministeri de Justícia i, malauradament, el procés judicial aquest, com els altres, va molt a poc a poc, molt a poc a poc. Tot que l'estat espanyol a través de la Fiscalia General ha enviat a Itàlia les proves que demostren que Óscar Sánchez ha estat víctima d'una suplantació d'identitat, les autoritats judicials italianes sostenen que encara no ha estat rebatuda la prova a partir de la qual se'l va condemnar. Un paritatge de veu d'un expert italià que va dir que hi havia un gran percentatge de coincidència entre la veu de l'Òscar i la del presunt anarco que parla des d'un telèfon al seu nom. Radio Tiana: Serveis